Harmadik fejezet 1942. június Lale lassan ébredezett, még kapaszkodott az álmába, amely mosolcsalt az arcára. Hadd maradjak, még csak egy pillanatig Had maradjak, kérlek. Lade nagyon szeret emberek között lenni, főleg ha ezek az emberek nők. Mindegy gyönyörűnek látja koruktól, megjelenésüktől, öltözéküktől függetlenül. Hétköznapjai csúcspontja, amikor a munkahelyén átveg a női részlegen, és flörtöl a pult mögött dolgozó ifjú, és már nem olyan ifjú hölgyekkel. Lale álmába hallja, hogy kinyílik az áruház főbejáratának ajtaja. Felnéz egy nő sietbe. Mögötte két szlovák katonál meg az ajtóban, nem jönnek be vele. Lale mennyugtató mosolja a szaporán odalép hozzá. Minden rendben, mondja. Itt biztonságban van velem a hölgy elfogadja Lale lefelé nyújtott kezét, aki egy szebbnél szebb üvegekbe töltött parfümökkel megrakott pulthoz vezeti. Végignéz a kínálattan, aztán megállapodik egynél, és a nő felé nyújtja. Az játékosan oda tartja a nyakát. Lale finoman előbb a nyaka egyik, majd másik oldalára fúj a parfümből. Tekintetük összekapcsolódik, ahogy a nő a forgatja. Előre tartja mindkét csuklóját, Mindkettő megkapja a megérdemelt illatcseppeket. A völgy egyik kezét az orrához emeli. Lehunja a szemét és halkan szíppant. Majd ugyanezt a csuklóját Lale elé tartja. A férfi gyengéden megfogja az oda nyújtott kezet, az arcához emeli, lehajol és beszívja a parfüm és az ifjúság illatának részegítő keverékét. Igen, ez önnek való, állapítja meg Lale. Megveszem, le átnyújtja az üveget a várakozó segédnek, aki sietve becsomagolja. Segíthetek még valamiben? kérdezi a nőtől. Arcok villanak felelőtte, mosolygó fiatal nők táncolják körül boldogan az élet minden cseppét La le fogja a fiatal nő kezét azért, akivel az áruházban találkozott. Az álma mintha előre rohanna. Belépnek egy kitűnő falikarokkal sejtelmesen megvilágított étterembe, az asztalokon vastag terítők, Rajtuk gyertyatartókban égő gyertyák. A mindenfelé megcsillanó drága ékszerek prizmaként működve színes fényeket vetítenek a falakra. A finom porcelánon megcsendülő eszközök hangját az egyik homályos sarokban muzsikáló vonós négyes édes dallamai lágyítják. A főúrsz szívélyesen üdvözli Lalét, elveszi a hölgy kabátját és egy asztalhoz vezeti őket. Leülnek. A főpincér egy üvegbort mutat Lalénak. Ő de éve szemét a hölgyről, bólint, mire a palack nyílik és a főpincért tölt. Lale is a hölgy a poharokért nyúlnak. Tekintetük még akkor is egymásba fonódik, amikor felemelik a poharat és kortyolnak. Lale megint ugrik egyet előre. Közel jár az ébredéshez. Nem. A gardróbban nézegeti a ruhákat, kiválaszt egy öltönyt, egy inget, megszemlél és elvet nyakkendőket, amíg nem találja a megfelelőt, aztán Tökéletesen megköti. Kifényesített cipőt húz a lábára. Az éjjelű elveszi a kulcscsomóját és a tárcáját, aztán lehajol, hogy elsimítson egy rakoncátlan tincset hálótársa arcából, és finoman homlokon csókolja. A nő megrezzen és elmosolyodik. Este. Mormogja rekedten. A kinti lövések egyből magához térítették Lalét. A pricstársak társak rajta, hogy kiderítsék, honnan fenyeget a veszély. A meleg női testemléke még ott lebegett lalekörül, lassan felkelt, és utolsónak állt be a sorba névsorolvasáshoz. A, név a mellett álló fogoly megbökte, amikor elfelejtett válaszolni elordított számára. Mi a baj? Semmi. Minden. Ez a hely. Ugyanaz, mint tegnap. És ugyanaz lesz holnap is. Te tanítottál rá? Mi változott? Igazad van. Ugyanaz. Teljesen ugyanaz. Csak csak egy, egy lányról álmodtam, akit ismertem valamikor. Még egy másik életben. Hogy hívták? Nem emlékszem. Nem számít. Akkor nem voltál szerelmes belé. Szerettem mindet, de valahogy egyik sem ejtette rabul a szívemet. Érted? Nem igazán majd megállapodok egy lány menettek akit szeretek, és vele élem le az életemet. Már napok óta esett, de aznap reggel a nap, mintha azzal kecsegtetett volna, hogy némi fényt bocsát a birkenaui tábor zorn sötétségébe, amikor Pepán is Lale épp a munkaterületeket készítették elő. Két asztaluk volt, tintás üvegek és jó pártű. tű. Készülj fel, Lale, jönnek! Lale felnézett, és döbbenten látta, hogy több tucatnyi fiatal nőt kísértek feléjük. Tudta, hogy lányok is élnek Auschwitzban, ban de azt nem, hogy itt Birkenau-ban is a pokrok poklában. Egy kis változatosság már elele. Áthoztak néhány lányt Auschwitzból ide. Újra kell jönni a számokat. Hogy mi? Számokat. Bélyegzővel csinálták, de az nem tartós. Meg kell csinálnunk rendesen. Nincs idők nyagyarködni bennük, Lalát, csak tedd a dolgod. Nem bírom a dolgod, Lale, és ne szólj egy szót egyikhez sem. Ne légy ostoba. A fiatal lányok sora hosszan kígyózott. Lale nem is látta a végét. Nem bírom. Kérlek, Pepán, ezt nem tehetjük. De igen, Lale, muszáj. Ha te nem csinálod, majd megteszi valaki más, és teljesen hiába mentettelek meg. Csak végezd a munkát. Pepán Lale szemébe nézett. Lale a csontjaiban érezte a borzongató félelmet. Pepánnak igaza van. Vagy betartja a szabályokat, vagy az életét kockáztatja. Lale munkához látott, próbált nem felnézni. Kinyúlt, elvette a felé nyújtott papírdarabot. Át kellett másolni az öt számét a tartó lány karjára. Már volt rajta egy szám, de lekopott. Lale a barkarba nyomta a tűt, rajzolt egy hármast, igyekezett dengéden dolgozni. Szivárgott a vér de a tű nem ment elég mélyre, újra meg kellett húzni a számbod A lány meg sem rezzent, pedig Lale tudta, hogy fájdalmat okoz. Figyelmeztették őket, ne mondj semmit, ne csinálj semmit. Lale letörölte a vért, és zöld tintát a sebbe. Sies, súgta Pepán. Lale túl dolgozott. A férfi a karjának tetoválásra se könnyű, állapította meg, de a fiatal lányok testének megérőlése félelmetes. Lale felnézett, és egy fehér köpenyes férfit pillantott meg, ki lassan elsétált a lányok sorfal előtt. Időnként megállt. Megvizsgálta egy-egy halára rémült fiatal nő arcát és testét. Végül Lalehoz ért. Amíg Lale a lehető leggyengédebben tartotta a tetovált kart, a férfi tenyerébe fogta a lány arcát, durván jobbra, majd balra fordította a fejét. Lale belenézett a rémült szempárba. A lányajka mozgott, mintha meg akarna szólalni. Lale erősen megszólította a karját, hogy megállítsa. A lány ránézett. Csit. Lehet a fiú. A fehér köpenyes elengedte a lány arcát, és elment. Jól van. Suttogta Lale, és nekilátott a maradék négy számjegynek. 4902 amikor végzett, a szükségesnél egy pillanattal tovább tartotta kezében a lány karját, és megint a szemébe nézett. Kipréselt egy kis mosolyt, a lány egy még kisebbel viszonozta, de a szeme ott táncolt la előtt. Ahogy belenézett, la leszíve, mintha egyszerre állt volna le, és kezdett volna először igazán verni, dűbörökve, szinte azzal fenyegetve, hogy kiúrik a melkasából. Lenézett, mert mintha hullámzott volna alatta a föld. Újabb papírt nyomtak a kezébe. – Siest, Lale! – súgta sürgetően Pepán. Mire újra felnézett, a lány már nem volt ott. Pár héttel később Lale szokás szerint munkára jelentkezett. Az asztalát és a felszerelését már kikészítették, aggódva nézett körül, hol lehet Pepán. Döbbenten látta, hogy óbersárfűrel, ha úztek, közeledik felé egy fiatal SS katona kíséretében. Lale leszegte a fejét, felidézte Pepán szavait. – Ne becsüld alá, – ezt mondta a francia. – Ma egyedül dolgozol, – mormogta húztek. Amikor húztek, megfordult és elindult, Lale halkan megkérdezte. – Hol van Pepán? – Húztek megállt, visszafordult, és Lale-ra merett. A Lale szívverése kihagyott egy ütemet. – Te vagy a tató vírer! – Hóusztek a vele érkezett SS felé fordult, és felelsz érte. Hóusztek elment, az SS a vállához emelte a fegyverét, és lalére fogta. Lala visszanézett rá egyenesen a szemébe. Egy ványat, fekete hajukölyök vigyorgott rá egyetlenül. Végül Lale elkapta a tekintetét. Pepan, azt mondtad, ez a munka megmentheti az életemet. De mi lett veled? Úgy tűnik a sorsom a kezedben van, Bicsorgott a tiszt. Mit szólsz hozzá? Igyekszem majd, hogy ne keverjem bajba. Igyekszel, Az kevés. Nem fogsz bajba keverni. Igen, uram. Melyik barakban laksz? A hetesben. Ha itt végeztél, megmutatom a szobád az egyik új barakban. Mostantól ott laksz. Jól érzem magam mostani helyemen, uram. Ne légy hülye. Védelemre lesz szükséged most, hogy te lettél a tatóvíder. Az SS politikai részlegének dolgozol. – Francba? – Lehet, hogy nekem kéne félnem tőled. És az arcán megint az a kegyetlen vigyor. Hogy eddig túlélte a beszélgetést, Lale szerencsét próbált. – Sokkal gyorsabban menne, ha lenne egy segédem, mondta. Az SSZ egy lépéssel közelebb lépett, tetőtől talpig megvetően végigmérte. – Mi? – Az szerezne nekem egy segédet. Gyorsabban menne a folyamat, és a főnöke elégedett menne. Mintha csak Holstek utasította volna, tiszt megfordult és végigment a tetoválásra várakozó férfiak sorá előtt, akik egy kivételével mind lehajtották a fejüket. Lale aggódott azért az egyért, aki az őrszemébe nézett, meglepte, mikor végül az eszesz karon ragadta, és Lale elévitte. – A segéded! Csináld meg először az ő számát! Lale elvette a papírt a fiatal embertől, és gyorsan feltetoválta a számot a karjára. – Hogy hívnak? – kérdezte. – Leonnak. – León, én Lale vagyok, a Tatóvírer – mondta határozott hangon, mint Pepád. – Most állj ide mellém, és nézd, amit csinálok. Holnaptól a segédemként dolgozol. Ez megmentheti az életedet. A nap lenyugodott, mire az utolsó fogoly tetoválásával is végeztek, és őt is tovább lökték az őrök új otthona felé. Laleőre, akit Bareckinek hívtak, Sosem ment pár méternél messzebb a tetoválótól. Odalépett lépett és az új segédjéhez. – Vidd el a barakkotba, aztán gyel vissza ide! – mondta, és Lale sietve elkísérte Leont a hetes barakhoz. – Várja a barak előtt reggel, érted, jövök. Ha a kápót tudni akarja, miért nem mész az építkezésre a többiekkel, mond hogy a tatu vírár dolgozol. Mire Lale visszaért a munkaállomásához, a felszerelését már elpakolták egy aktatáskába, az asztalát összecsukták. Barec kivárta. Ezeket vidd az új szabádba. Minden reggel jelentkez az irodaépületben ellátmányért és az aznapi beosztásért. Kérhetek még egy asztalt és felszerelést Leonnak? Kinek? A segédemnek. Kérj az irodában bármit, amire szükséged van. Barec ki a tábor, még épülőfélben lévő területére vezette lét Az épületek nagy részét még nem fejezték be. A kísérteties csendtől Lallét kirázta a hideg. Az egyik barak már teljesen elkészült. Barecki a bejárat mellől nyíló a szobába vezette a lét. Itt fogsz szaludni mondta az SS. Lale lerakta a munkáeszközökkel terített táskát a padlóra, és körülnézett a kicsi elszigetelt szobában. Már is hiányoztak a barátai a hetes barakból. Utána Barecki megmutatta, hogy az irodai épület mellett fog ételt kapni. Tátó víderként extra ellátás jár neki. Vacsorázni mentek közben, az őr magyarázott. – Azt akarjuk, hogy a nekünk dolgozók erősek maradjanak, – intett Lalének, hogy álljon be a vacsorára várakozók közé. – Raggad meg az alkalmat! Miután Barecki továbbment, Lale egy merőkanál híglevest és egy darab kenyeret kapott. Gyorsan megette mindkettőt, és már indult volna. – Kapac még, ha kérsz? – mondta egy szomorú hang. Lale elvette a második adag kenyeret, Nézte a foglyokat maga körül, csendben ettek, nem társalogtak, csak lopott pillantásokat vetettek egymásra. A félelem és a bizalmatlanság nyilvánvaló volt. Lale a kenyeret az ingujába rejtette, és régi otthona a hetes barak felé vett az irányt. Amikor belépett, picentett a kápónak, aki úgy tűnt, megkapta az üzenetet, hogy Lale már nem hozzá tartozik. Lale bement, sok régi baraktársa köszöntötte, akik korábban megosztották vele félelmeiket egy... Másik életről szőtt álmaikat. Amikor a régi pricséhez ért, ott találta Leont. Épp a lábát lógatta le a felső ágyról. Lalea a fiatalember arcában nézett. Leon hatalmas kék szeméből megnyerő szelítség és őszinteség sugárzott. Gyere ki velem egy pillanatra. Leon leugrott az ágyról, és Lalea után eredt. Minden tekintet őket követte. A barak mellett Lale előhúzta az állott darabot a zubbonya ujjából, és odaadta Leonnak, aki gyorsan végzett vele. Csak amikor elfogyott, akkor köszönte meg. Tudtam, hogy lekésted a vacsorát. Mostantól kiemelt fejedagot kapok. Megpróbálom majd megosztani veled meg a többiekkel, ha lehet. Most menj vissza. Mondd azt nekik, hogy azért rángattalak ki, hogy jól lesz így alak. És hagyd le a fejed. Találkozunk reggel. Nem akarod, hogy tudjanak a kiemelt fejadagról? Nem. Még ki kell derítenem, hogy állnak a dolgok. Nem segíthetek mindenkin egyszerre, és nincs szükség rá, hogy veszekedjenek. vegyes még magának is nehezen megfogalmazható érzelmekkel nézte, hogy Leon visszatért a barakba. Rettek nem kéne most, hogy a kivételezettek közé tartozom. Miért vagyok szomorú, hogy elkerültem erről a helyről, ami pedig nem nyújtott semmiféle védelmet? Lale megindult a félkész árnyékában. Egyedül. Aznap észek a hónapok óta először alult kinyújtózva. Egyedül. Senki sem rugdosta, senki sem rögdöste. Királynak érezte magát a saját ágy luxusában. És a királyokhoz hasonlóan mostantól neki is meg kell gondolni a bizalmába, kinek a barátságát fogadja el. Vajon kedik, vagy a munkámat akarja? Képes lenne ezért akár meg is vádolni valamivel. Lola látta a kapzsiság és bizalmatlanság milyen következményekkel jár ezen a helyen. A legtöbben azt hiszik, ha kevesebben vannak, többé jut nekik. Itt az étel a valóta. Ezzel lehet életben maradni. Ettől lesz erőd, hogy tedd, amit mondanak. Hogy túlélt a következő napot. Különben jön a legyengülés egészen addig, amíg már semmi sem számít. Lale újjállásra csak bonyolultabbá teszi a túlélésért vívott küzdelmet. Biztosra vette, hogy amikor kifelé jött a barakból az elcsigázott férfiak pritsei között, valaki elsútogta. Kollaboráns. Másnap reggel Lale az épület előtt várakozott Leonnal, amikor megérkezett Bareczki, és elismerően nyugtázta, milyen korán jött. Lale kezében az aktatáska, az asztala előtte hevert a földön. Barecki szólt Leonnak, hogy ott várakozzon, és Lalét bevitt az épületbe. Lale körülnézett a nagy fogadóteremben. Minden irányban folyosók indultak belőle, talán irodák nyílhattak belőlük. A hatalmas fogadópult mögött kis asztalok sorakoztak néhány sorban. Fiatal lányok dolgoztak mellettük szorgosan. Iktattak, másoltak. Barecki bemutatta Lalét egy eszesznek. Ő a Tatu -vírer mondta, és elismételte, hogy minden nap itt kapja meg a munkabeosztást és a felszerelést. Lale kért még egy asztalt és eszközöket, mivel kint várja a segédje. A kérést ellenvetés nélkül teljesítették. Lale megkönnyebbülten felsóhajtott. Egy embert megmentett a robottól, legalább ennyi. Bepára gondolt, és néma hálát rebegett magában. Fogta az asztalt, a plusz felszerelést betette a táskájába. Amikor elindult az ügyintéző, utának kiáltott. Mindig legyen nálad a táska. Ha igazoltatnak, mond, hogy politise, aptájlunk, akkor békén hagynak. Minden este leadod a számozott papírt, de a táskát tartsd magadnál. Barecki felhorkant. Igaz, a táska meg a hivatkozás megvéd mindenkitől, kivéve tőlem természetesen. Ha elcseszed és bajba kevelsz, nincs az a táska vagy hivatkozás, ami megmenthetne. Keze a pisztolyja felé indult, és kibiztosította a fegyvert. Majd biztosította. Kibiztosította. Biztosította. Egyre mélyebb lélegzett. Lele döntött. Lesütötte a szemét, és elfordult. A nap és az éj minden órájában érkeztek transportok auschwitz A 24 órás munka sem volt szokatlan Lele és Leon életében. Ilyenkor Barecki kellemetlenem volt, mint máskor. Sértéseket kiabált Leonnak, vagy megütötte, őt hibáztatta, mondván, hogy a fiú lassúsága miatt nem mehet aludni. Lale hamar megtanulta, hogy a rossz bánás múl csak rosszabb lesz, ha megpróbálja elejét venni. Egyszer hajnalban végeztek Auschwitzban, és Barecki kisen várva, hogy Lale és Leon összepakoljon elindult. Aztán visszafordult, arcára kiült a határozatlanság. A francba. Ti egyedül is visszatudtok gyalogolni Birkenauba. Én ma itt talszom. Csak legyetek itt reggel nyolcra. – Honnan tudjuk hány óra? – kérdezte Lesz Leszarom, hogy csináljátok, csak legyetek itt, és eszetekben ne jusson megszökni. Magam vadászlak le, megöllek, és még élvezni is fogom. – tette hozzá, és entán torkott. – Mit csinálunk? – kérdezte leon. Amit ez a seggfej mondott. Majd felkeltek, hogy időben ideérjünk. Olyan fáradt vagyok, nem maradhatunk itt? Nem. Ha rengel nem vagy a barakban, keresni fognak. Gyerünk, induljunk. Vale nap napkeltekor ébredt, és leonnan együtt megtették a négy kilométert vissza Auschwitzig. ig Nagyjából egy órát várhattak, mire Barecki megérkezett. Nyilvánvaló volt, hogy előző este nem egyenesen aludni ment, inkább a pohárfenekére nézett. És amikor ilyen áporodott a lehellete, akkor a leggyalázatosabb a kedve. Ezt – Mozgás! – bömbölte. Mivel nem látott új lele lelekénytelen volt feltenni a kérdést. – Hova? – Vissza Birkenauba. A transport ott tette le az új szállítmányt. Miközben a hármas újból megtette a négy kilométert Birkenauba, Leon megbotlott és elesett. Legyűrte a fáradtság és az elégtelen táplálkozás. Feltápászkodott. Barecki lassított, mint aki várja, hogy Leon utolérje. Mikor ez megtörtént, kitartotta egyik lábát, mire a fiú újra elesett. Az út során Barecki még eljátszotta néhányszor ezt a kis játékot. A séta meg a leon elgáncsolása felett érzett öröme, mintha kiózanította volna. Minden alkalommal Laléra nézett, leste, hogy reagál -e. Nem reagált. Mirkenauban Lale meglepetésére ott találta a húzteket. Épp a szelekciót felügyelte, ahol eldölt, kik küldenek laléhoz és Leonhoz, hogy megéri a következő napot. Munkához láttak. Barecki feladámas a fiatal férfiak előtt, és próbálta felettes előtt olyannak látszani, mint aki nagyon érti a dolgát. Egy fogoly feljajdult, hogy Leon neki látott a karját megjelölni, mire a fiatal elcsigázott tetováló segédő szerezzönt. Elejtette a pálcáját. Amikor lehajolt érte, Barecki a fegyverével hátba vágta, és arccal a porba lökte. A hátára lépett, és a földre nyomta. Gyorsabban végeznénk a hagyná, hogy összeszedje magát, és folytassa. Mondta lemert mert észlelte, hogy Leon egyre élesebben és szaporábban veszi a levegőt Barecki csizmája alatt. Ha húztak, a hármast figyelt. Mormogott valamint Bareckinek. Amikor húztek, eltűnt. Barecki savanyúk éppen még egyszer belenyomta a lábát Leon hátába, majd eleresztette. És csak az SS-szolgálom alázatosan. Te, Tatu -vírer. a politikai részleg pártfogásába kerültél, és azok csak Berlinnek felelnek. Állati szerencsét volt, hogy a francia bemutatott húzteknek, és elmondta neki, milyen okos vagy, meg hány nyelven beszélsz. Erre nem volt helyes válasz, úgyhogy lale a munkájába mélyett. A csupasár sár Leon felállt, köhögött. Szóval a el, folytatta Barecki, és visszatért arcára a beteges mosoly. Mit szólnál, ha barátok lennénk? Az egyik előnye annak, hogy Lale tatu lett, az volt, hogy tudta, milyen nap van. Rajta minden reggel a papíron, amit kapott, és este visszavitt. De nem csak a papírból tudta. Vasárnap volt az egyetlen nap a héten, amikor nem hajtották munkára a többieket. A táborban lófrálhattak, vagy kis csoportokban a barakjuk körül maradhattak. Otthoni, hozott barátságok keveredtek a lágerben kötött barátságokkal. Vasárnap látta meg a lányt. Azonnal felismerte. Egymás felé éppen, Lale egyedül volt, ő egy lány csapattal, akiknek mind leborotválták a haját, és mind ugyanolyan rongyokat viseltek. Semmi sem különböztette meg a többiektől, csak a szemei. Fekete. Nem is. Barna. A legsötétebb barna, amit Lale valaha látott. A szíve kihagyott egy ütemet. A tekintetük összekapcsolódott. Másodszorra néztek bele egymás lelkébe. Tató tette barecki lalevállára a kezét, ezzel megtörve a varást. A fogjuk eltávolodtak tőlük. Nem akartak egy eszesz vagy egy olyan fogoly közelében maradni, akivel a tiszt beszélni akar. A lánycsapat szétszélett. Ő ott maradt, lalét nézve. Lala pedig a lányt. Barecki pillantása egyikra a másikra vándorolt, Szabályos háromszöget alkottak, és mind arra vártak, hogy majd a másik kilép. Barecki arcára minden tudó mosoly telepedett. Végül egy lánya csapatból bátran előrépett, és visszahúzta társát a csoportban. Na szép! – jegyezte meg Barecki, amikor továbbmentek. Lale nem válaszolt. Próbálta leküzdeni a minden porcikáját elöntő gyűlöletet. – Szeretnél találkozni vele? – kérdezte az őr. Lale megint nem felelt. – Írjál neki! – – Érd meg, hogy tetszik neked! – folytatta Barecki. – Ez vajon mekkora baromnak tart engem? – tűnődött el Lale. – Szerzek papírt, ceruzát és elviszem neki a levelet. – Mit szólsz? – Tudod, hogy hogy hívják? – 34902. – Lale ment. Tudta, hogy ha egy fogojnál papírt vagy tollat találnak, arra halál büntetés vár. – Hova megyünk? – váltott inkább témát. – Auschwitzba. A herdoktornak doktornak több paciensre van szüksége. Lalét kirázta a hideg. Emlékezött a fehér köpenyes férfira, szőrös kezére a gyönyörű lány arcán. Lalét sosem töltött el ilyen rossz érzéssel orvos, mint ez az ember aznap. De vasárnap van, Barecki felnevetett. Azt hiszed csak, mert a többiek nem dolgoznak vasárnap, neked is szabad napjár. Szeretnél beszélgetni erről a her doktorral? Barecki nevetése egyre élesebb lett, hideg borzongás szaladgált tőle fel a lelekerincén. Tedd meg nekem ezt a szívességet, tatóírer! Mondd meg a herd doktornak, hogy szabadnapos vagy, annyira jelvezném. Lalet tudta, mikor fogja be a száját. Tovább ment. Igyekezett távolságot tartani Bareckitől.